Om negativa kampanjer, möt PR-konsulten som vill vända mediedrevet bort från Moderaterna till Socialdemokraterna. Det här är ju ett tecken på att vi i Sverige har börjat få ett allt mer amerikaniserat politiskt debattklimat. Om journalister, statistik och förbannade lögner. Vi fick försäkringar som inte stämde med verkligheten. Och Så har vi varit i ett av världens farligaste länder för journalister. Flera män hoppar ur stadsgipen och skjuter ihjäl dem alla tre. Sen flyr männen från platsen. Välkommen till medierna. Jag heter Petter Ljunggren och det är lördag den 17 november. Vi ska börja med att nysta i den händelse som varit det stora diskussionsämnet i medievärlden den senaste tiden. Det handlar om husransaken på TV4 där åklagare Krister Kvast skickade poliser för att få ut kontokortslippen på 945 kronor. Efter reporten Anders Pilblads blöta kväll med statssekreterare Ulrika Sjenström. Ett bevis i ett eventuellt mutotal. Frågan är hur allvarlig händelsen är. Det råder ju delade meningar om det bland landets pressfrihetsförsvarare. Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom-Hultén anser att åklagaren inte respekterar grundlagen och bryter mot medelarfriheten. Men det är något som publicistklubbens ordförande Stig Fredriksson inte alls håller med om. Jag kan inte se att det skulle vara på det här sättet. Alltså min uppgift är ju att slå vakt om yttrandefriheten och tryckfriheten. Men jag kan inte se att den här utransakan skulle vara något hot mot yttrande- och tryckfriheten och därmed inte heller alltså mot, mot skyddet för källor och meddelare som finns i, i grundlagen. Vad tror du gör att ni skiljer er åt? För mig så, så är det ganska uppenbart att eh, de här två polis, civilklädda poliserna inte var ute efter något källskyddat material. De var inte ute efter något redaktionellt material ehm, och jag tror att vi ska spara de stora protestbokstäverna till när det verkligen är, är, är tal om hot mot yttrande och tryggfriheten. Agneta Lindblom Hultén, ordförande i Svenska Journalistförbundet. Ja, jag tycker alltså att om man stövlar in på en tidningsredaktion från de rättsvårdande myndigheterna och inte har en aning om vad som föregår där, jag menar, där kan ju finnas eh, källor av olika slag som är väsentliga att de skyddas. Det kan ju till och med finnas andra poliser där som också kan vara källor. Eh, så att alltså, de rättsvårdande myndigheterna, oavsett om det är poliser eller åklagare har inte på medieredaktioner att göra enligt mitt förminande. Och det finns ingen risk att man blir immun som journalist och att man kan ha material som, som är bevis i brottmål på relationen. Ja, men självklart ska inte journalister, precis som alla andra medborgare, vi ska inte begå några brott va? Det, det, det är alldeles solklart. Och hur ska åklagaren komma åt oss om vi har begått brott och om vi har materialet på redaktionen? Ja, det, men det finns ju faktiskt andra sätt. Alltså, ja, vi borde ju kunna ha eh, ett sånt förtroende för de rättsvårdande myndigheterna att de kan utreda brott utan att de måste gå in i eh, journalisters datorer för att få sina bevis. En annan het fråga är TV4 egentligen har skött den här affären. Efter pussbilderna på Pilblad och Skenström var fyran först i fokus för kritiken, men sen riktades blickarna mot Skenström och kanalen bidrog genom att lämna ut uppgifter om krognotan och Pilblads egna uppgifter om att hon varit glad i hatten, som man sa. Det har till kritik om att TV4 slängde Skenström mot vargarna när de i själva verket skulle ha skyddat en källa. Om det här skulle vi gärna ha ställt frågor till tv4:s ledning om både husransakan och kanalens egen hantering av källan, skenström alltså. Men där har man tagit ett beslut om att inte uttala sig om det här. Så här säger i alla fall Peter Kadhammar på aftonbladet om varför han är så kritisk mot Fyrans agerande. Vi når honom på mobilen på en lunchrestaurang i Polen. Om det blir något fantastisk situation om du har en person som träffar medieföretaget för ett förtroendefullt samtal sedan publicerar företaget, i det här fallet då TV4 notan. Hur skulle det då ett, ja, jag, jag tycker det är helt obegripligt. Risken med sånt här är ju alltid att eh, om man börjar diskutera sina källor och hur man träffar dem, säger man A så får man också säga B. Har du berättat det så kan du väl berätta nästa sak också när det ställs nya frågor om hur man har fått uppgifter till exempel eller under vilka omständigheter man har fått uppgifter. Om jag vore en hög statstjänsteman, hur skulle jag då i fortsättning vara säker på att TV4 skyddar mig om jag kommer till TV4 och lämnar känsliga uppgifter? Om man skulle göra en lista på de som vunnit och förlorat på hela den här schenström pilbladaffären, så skulle, förutom TV4, Moderaterna finnas med bland de tydliga förlorarna. Men när det blåste som hårdast och drevet gick mot statssekreterare och ledande politiker så spred samtidigt ett klipp på internet om socialdemokraten Mona Salin och olika skandaler kring henne. Och den som spred, det var en av Sveriges mest inflytelserika PR-konsulter. Det här är ett litet men konkret exempel på en negativ kampanj, något som är betydligt vanligare i till exempel USA, för att vända blickarna mot motståndaren. Medierna Martin Wiklin har nystat i den här historien och jagat efter själva ursprunget. Välkommen till Prime, Det är Katarina. Hej, jag söker Fredrik Andersson. Jag heter Alex. Fredrik Andersson. Hej Fredrik, Martin Wiklin här på Sveriges Radios program Medierna. Hej Sam. Hej Sam. Eh du jag och vi angående den här Mona som sprids på bloggarna och på nätet. Okay. Jag skulle höra hur många du har skickat den till. Och varför? Jag har sittit i ett möte precis nu. Alltså får jag ringa tillbaka till dig om en stund? Bara? Jag får, får jättegärna göra. okej. Okay, okay. Jag må vara slarvig med mitt liv. Men jag är basker med inte slarvig. Med vare sig politiken eller mina ungas liv. Jag är basker med ingen ohederlig person. Det du hör nu är från ett videoklipp som nyligen började spridas på nätet. Bland framförallt borgerliga bloggar. Filmklippet handlar om Mona Salin och en lång rad skandaler- hon figurerat i de senaste tio åren- och som rör allt ifrån parkeringsböter till kontokortsmissbruk. Jag fick för en vecka sedan ungefär ett mejl- från en kille som är en av Sveriges främsta PR-konsulter- Inom det området som man kallar för public affairs, allt sånt som har med politik att göra. Ett tips som att jag kanske var intresserad av en liten Youtube-film om Mona salin. Isabel hadley Kant är bloggare och frilanskribant för bland annat tidningen Expressen. Vi går en promenad i Kronobergsparken, en av de där första riktigt kalla novemberdagarna. Och när jag kollade på den där filmen så var det en liten sån här propagandasnutt som handlade om Ja, tog upp alla hennes gamla skandaler, kontokortseländet och den svarta dagmamman och eh, ja, parkeringsböter på bilar som det var körförbud på och alla all de där gamla grejerna. Och det här var ju precis mitt i liksom värsta så här Ulrika Tjenström-diskussionen och ja, tolkade den där som ett sätt att liksom visa att alla är lika goda kolsuppare. Men vem var den här PR-mannen då? Det vill jag inte säga. Dels för att jag betraktar det som en källa. Och jag, alltså det är ju så här ganska grundläggande journalistisk sed att man inte avslöjar sina källor. Men nu pratar du som ett sätt att försöka vända, alltså ett klassiskt pr spin Försöka vända blicken åt ett annat håll. Ja, det är klart. Sammanlagt ett 20-tal bloggare och journalister kontaktades i början av november. Syftet var att tona ner de fläckar som kletat sig fast på Moderaterna under skenströmaffären och istället vända blickarna mot Socialdemokraterna. Och ganska snart börjar också filmen dyka upp lite här och var i bloggosfären på i första hand borgerliga bloggar. En av de som länkar videon är Per Ankesjö, Centerpartistisk bloggare i Stadshuset i Stockholm. Ja, och faktum är att jag kom på alldeles själv. Det är ju sant. Uh, ja, det är inget som sagt åt mig att lägga upp den Utan det gjorde jag faktiskt peget på Jag kommer ihåg den från uh, När det nu var, strax efter valet När alla uh, ministerna fick avgå antar var för någonting, Så kom den där ute på nätet Jag Välkommen till riksdagen En annan är Fredrik Fedeli Riksdagsledamot för Centern ja, men det var ju en ganska rolig film, eller hur? Ja alltså, där va? Jo men jag tyckte den var rolig Vad var det var så kul med den? Nej men det var väl liksom så här en här tar man och granskar en... en för man säger också man använder ju också hennes citat hon har använt i olika fall. Och sen motbevisar på punkt på punkt att så kanske det inte är. Och det är det som är intressant när man då liksom jagar moderata statssekreterare minister och allt vad det är för någonting. Och då kanske man ska dra sig till minnet att eh, när man kastar sten så bör man veta vart man kastar den. Men vem är då PR-konsulten som på det här sättet försökte vända opinionen och bryta fokuseringen på skenströmaffären och fifflande moderater? Isabel hadley Kant berättar på sin blogg att det rör sig om en av Sveriges mest erkända och bäst betalda när det gäller politisk spinning. Vi söker i bloggosfären och bland PR-byråerna i Stockholm. Och spåren leder så småningom till ett namn och till en byrå. Välkommen till Prime. Fredrik Andersson, för detta aktiv moderator, chef över public affairs på PR-byrån Prime PR. Prime har gjort sig som en byrå som satsar på goda kontakter med just bloggare som en del av den kommunikativa strategin. Den 11 september i år höll man till exempel ett möte med ett 20-tal bloggare med borgerliga sympatier som bjöds in till företagets lokaler. Och Fredrik Andersson ringer, precis som han lovade, tillbaka några timmar senare. Du ville prata om Mona Salin. Ja, precis. Eller om det här videoklippet som du hade tipsat eh, lite bloggar om. Ja, bloggar och lite journalister och lite andra kompisar. De här tipsen om den här videon, eh, det skickas från din Prime-adress? Ja, det är den enda e postadress jag har. Men eh, då skickar ju du den då i din egenskap av eh, att du arbetar med PR på Prime? Ja, jag är egenföretagare. Jag är delägare och det är mitt företag. Så att, det, det, det kan man säga, men jag är på uppdrag av mig själv som person. Det, det är så som jag, som jag agerar. Men det är inte på uppdrag av någon annan. Det finns ingen som betalar dig för att göra det där, sprida den där filmen. Nej. Jag, jag såg en artikel där jag tyckte det var väldigt intressant där, där Mona Salin gav sig in i efterspelet och efterdebatten som handlade om just eh, politiker eh, och deras görande och låtande. Och därmed så, så var det väldigt intressant när den här Youtube-filmen rullade runt ute på nätet och jag uppmärksammade ett antal frihetsliga bloggare, journalister och ett antal kamrater eh, genom att, att säga eh, är det här en kommunikationsstrategi att att kasta sten i glashus. Och på det sättet vill jag uppmuntra- att fler röster ska höras, att fler skulle diskutera. Och det tycker jag, liksom, i och med att du och jag pratar om det här- så, så har vi uppnått det. Det här är ju ett, ett tecken på- att vi i Sverige har börjat få ett allt mer amerikaniserat- politiskt debattklimat där vi har det här- liksom campaigning- Försöka kleta smuts på de politiska motståndarna blir allt viktigare. Jag är baske med ingen ohederlig person. Jag är ingen fifflare. Ni hörde Mona Salin i ett klipp på Youtube, sist i Martin Wiklins reportage om negativa kampanjer. Nu har det blivit dags för några av veckans medienyheter. Amerikanska internetjätten Yahoo har till slut bett om ursäkt till de båda kinesiska journalister vars identiteter man lämnat ut till den kinesiska regimen och gått med på att ge deras familjer ersättning. Yahoo har tidigare fått hård kritik senast i den amerikanska kongressen för att man offrade de båda journalisterna för att hålla sig väl med Kina. Och nu får posten kritik för sitt beslut att inte dela ut Sverigedemokraternas kampanjtidning i Svedala. Orsaken är att numret innehöll Lars Wilks Mohammed-täckning. Nils Funke, chefredaktör på tidningen Riksdag och departement är kritisk. Eh, nej, jag tycker det här är direkt eh, stötande. Alltså, tanken bakom den tryckfrihetsförordning som vi fick 1949- är ju att alla skrifter oavsett innehåll ska kunna distribueras- och så ska Sveriges Radio och Sveriges Television samarbeta för ökad effektivitet. Bland annat ska utrikesbevakningen samordnas. Samtidigt utmanar man politikerna att presentera vilken inriktning de vill ha på framtidens public service. Ännu mer än ett år efter valet har alliansen inte presenterat en gemensam mediepolitik. Vi ska nu till Mexiko, där den organiserade brottsligheten blivit ett allt större hot mot landets journalister. Knarksyndikaten som smugglar kokain till USA- de har växt sig starkare och de journalister som rapporterar om det här- de har utsatts för allt värre hot och attacker. 35 journalister har mördats eller försvunnit spårlöst i Mexiko- bara de senaste sju åren. Och landet rankas nu som det farligaste i världen för journalister. Bara Irak är värre. En röd skåpbil färdas på väg 185 i området Istmo i södra Mexiko- i skåpbilen sitter Augustin López, Matteo Martínez och Flor Vasquez. De jobbar alla tre som tidningsbud för dagstidningen El Imparcial- och är just nu på väg för att leverera dagens tidning. Den senaste tiden har det stått mycket i tidningen- om hur knarksymikaten smugglar kokain till USA. Plötsligt märker de att de är förföljda- jagade av en stor bit stadsgip. Flera män hoppar ur stadsgipen- Skydda ihjäl dem, alla tre. Sen flyr männen från platsen. Några timmar senare kommer ett anonymt samtal till tidningens redaktion. Det är mördarna som låter hälsat. Skriver ni någonting om drogtrafiken i tidningen igen så är det ni som står på tur. Efter det så beslutade tidningen att dra tillbaka alla de 19 journalister och fotografer- som jobbade på lokalredaktionen i ist. Just nu är det ingen från tidningen som rapporterar därifrån längre. Det här hände förra månaden och är bara ett av många olika sätt- som knarksyndikaten kontrollerar vad de mexikanska journalisterna skriver om. Ciudad Juárez är den största gränsstaden till USA. Här heter den största dagstidningen El Diario- Tidningen har 500 anställda, 200 av dem är journalister. En av dem är kriminalrapporten Armando Rodriguez. Han sitter i ett av många blekrosa bås i ett jättelikt kontorslandskap. På hyllorna runt omkring honom ligger drivor av papper och gamla tidningar. Men Armando Rodriguez verkar frustrerad. I hela min de 15 år reporter och policiak, har jag de unas 12 amenazas de muerte. Under mina 15 år som kriminalreporter- har jag blivit mordhotad 12 gånger- säger Armando Rodriguez. Entonces, desde ese momento, la amenaza... När man blir hotad så är det ingen idé- att börja gråta eller springa och gömma sig- säger han. Nej, istället gäller att tänka- hur ska jag skriva nu? De temas, pero que con para que no afecta... Armando Rodriguez säger att det på tidningen- inte finns någon självcensur- men under intervjun så upprepar han gång på gång att vissa saker går inte att publicera. Även om man har information om vilka som var inblandade i olika mord eller affärsuppgörelser så väljer han att inte skriva om det för att inte reta knarkmaffian. Men en gång gick han över gränsen. Han skrev en artikel om en uppgörelse mellan två knarkligor. Dagen efter publiceringen ringer stadens dåvarande polischef och ber honom komma ut för ett privat samtal. Vi en bil, en bil, en bil i en bil i en bil i en bil i en bil i en bil i en har med sig ett automatvapen. De åker till en plats där Under efter det här insåg jag hur långt knarksyndikatens makt sträcker sig. Att de kan skicka en polischef som kan säga åt mig vad jag kan och inte kan skriva, säger Armando Rodriguez. De senaste åren har knarksyndikaten som smugglar kokain till USA växt sig starkare. Och hoten mot rapporterande journalister har blivit flera och värre. Och nyligen gick det mexikanska journalistförbundet tillsammans med landets president ut i dagspressen och fördömde våldet mot journalister. Men trots protesterna är det inget som tyder på att hoten och våldet kommer att få ett slut. Sedan år 2000 har 35 journalister mördats eller spårlöst försvunnit. Enligt reportrar utan gränser rankas nu Mexiko som det farligaste landet i världen för journalister efter Irak. Och i och med att de mexikanska knarksyndikaten fått mer makt så har nu hoten också börjat sprida sig utanför Mexikos gränser. Det är är Metro and our Texas. And um, Page one design and Page one editing, internet. Är chef på dagstidningen San Antonio Express News. Han tar emot på nyhetsredaktionen och totalt jobbar jobbade drygt 250 journalister här. San Antonio ligger i Texas, 20 mil från den mexikanska gränsen. Så många av nyheterna i tidningen handlar om Mexiko. Men Bob Rivard är orolig över deras Mexiko bevakning. So for a long time we've enjoyed a kind of protection the Mexican colleagues don't enjoy. And I worry now that that time may be coming when that disappears. I hope not. But we're very cautious about how we work on both sides of the border. För tre månader sedan fick reporten Mariano Castillo ett allvarligt dödshot. Han jobbade då som Mexiko korrespondent för San Antonio Express News i gränsstaden Laredo på den amerikanska sidan. Uh, I got a call on a Thursday afternoon from a federal source of mine. Mariano Castillo skrev då för några månader sedan, mycket om knarksyndikaten. Men till slut fick de nog. And he called to tell me That, um, you know, a government agency had received intelligence that the Gulf cartel were looking to hire somebody to carry out a hit, uh, an assassination on an American reporter who worked in Ladero. And so um, we were concerned about Mariano's well-being and not just on the Mexico side, but now with the threat, we became concerned about him being on the U.S. side of the border writing those stories. Jag blev afraid and, and all I could think about was just um, you know packing you know a Mariano called us and we pulled him out of Laredo immediately. Tidningsledningen beslutar att gömma Mariano Castillo. Han fick bo i ett hotellrum på hemlig ort. Efter några veckor slutade han på tinningen och flyttade till New York. risk or not doing the story. Vi kommer att fortsätta rapportera och vi kommer inte att censurera oss, förklarar nyhetschefen Bob Rivard. Men samtidigt säger han att journalistiken nog har ändrats en del efter hoten. Eller som Mariano Castillos kollega John McCormack säger, ingen här på tidningen vill rapportera från Mexiko. Det är helt enkelt för farligt. Now do I believe it's more dangerous now? Yes, do I believe a American reporter can get in trouble, even deep trouble reporting on the narcos certainly. But right now I don't think there's a significant danger for American reporters because very few American reporters want to go report on the Mexican narcos. Citat journalisten John McCormack på San Antonio Express News i Texas. Rapporterr var Mikael Funke och Markus Hansson. Vi ska nu ge oss in i en värld av förbannade lögner nämligen statistikens värld och se hur medieredaktioner trampar snett och bedrar med hjälp av siffror Det är journalisten och debattören Peter Jan Kask som skrivit en bok om statistik och journalistik hur siffror används i samhällsdebatten och om hur fel det kan bli när siffrorna pressas för hårt Lars Truvetsson har träffat honom Journalistik och statistik har ju mycket gemensamt. Man båda vill ju beskriva samhället. Men att man gör det med siffror är ju inte saker mer sann eller mer rättvisande. Och det är det här som jag tycker att inte journalister i allmänhet kanske har klart för sig. Att siffror är mjuka, siffror är värderingar och siffror ska ifrågasättas just där. Vi sitter i kaféet på Stadsbiblioteket i Lund. Bakom oss trängs barnvagnarna medan Peter Jan Kask förklarar varför han skriver i boken Förbannade lögner om statistik och andra siffror i samhällsdebatten. Det här sifferkriget som jag kallar det mellan organisationer, myndigheter, politiska partier naturligtvis, det, det, det har intensifierats på senare år. Och då kastar man in oftast in siffror för att vill man att ett problem ska synas så... Syns det bättre om det finns siffror som bekräftar det här? Han är en erfaren frilansjournalist och skriver krönikor i ett antal socialdemokratiska tidningar. Han vill med boken vaccinera mot den överdrivna respekt för siffror han tycker sig se, inte minst bland kollegor. Alltså just det här med skräcken för siffrorna gör att man om man lägger in lite siffror så verkar det mer trovärdigt och så blir journalisterna mer imponerade. I boken skriver han... Siffror är som människor, torterar dem tillräckligt och de är beredda att säga vad som helst. Kask tar siffror för den svenska ekonomin under 1990-talet som exempel. Drev Sveriges regeringar en framgångsrik politik då? Ja... Det beror på. Eftersom den rejäla ekonomiska krisen 1994 gav ett ordentligt hack i kurvan blir valet av startpunkt avgörande när man jämför tillväxten mellan Sverige och genomsnittet för industriländernas organisation OECD. Startar man den kurvan eh, strax efter krisen då får man en bild. Och startar man kurvan strax före krisen så får man en helt annan bild. I ena fallet så är OECD bättre än Sverige. I andra fallet är OECD sämre än Sverige. Så att eh, genom valet av startpunkt så påverkas hela bilden. Jag är mycket välkommen till Agendas special med direkt sänd partiledardebatt. Ett år före valet. I den partiledardebatt som Sveriges televisionsprogram Agenda ordnade ett år före förra valet ingick en opinionsundersökning där tittare skulle betygsätta partiledarna. Och under sändningens gång så har SVT med hjälp av SIFO alltså genomfört en opinionsmätning som vi nu avslutningsvis ska redovisa. Tusen personer uppringda, knappt 300 har svarat i telefonintervjuer och betygsatt partiledarnas insatser i debatten på en skala mellan 1 och 5 ett är sämst och fem är bäst. Vad som inte framkom där var ju att, att av de tusen som man hade börjat med att fråga så hade bara 300, eller knappt 300, det var tror jag, 287, hade sett programmet överhuvudtaget. Och av dessa 287 så var det 84 bara som hade sett hela programmet. Och det var då en kraftig borglig övervikt dessutom bland de här 84- så att resultatet blev ju väldigt väldigt osäkert. Egentligen borde man inte publicerat det här. Medierna ringde upp Lars Adaktusson på TV8 där han arbetar idag för att höra hur han resonerade om detta. Vi hade fått försäkringar av SIFO opinionsföretaget att det skulle gå att genomföra en sån här undersökning under programmets gång som var vdrefter och som man kunde dra slutsatser utifrån. Och, Sen visade sig då bara när det var några minuter kvar av sändningen, jag kommer inte ihåg hur många, men kanske fem-tio minuter, att det var ett väldigt stort bortfall. Och då hade vi utlovat att, att vi skulle i slutet av programmet meddela resultatet av den här mätningen. Så att det fanns inte så mycket utrymme att diskutera då om de skulle sända det eller inte. Utan vi, vi tyckte att, och jag tyckte att hade vi lovat att berätta om resultatet så skulle vi också göra det. Var det rimligt att försätta sig i den situationen? Eh, nej, det var det inte. Med, med eh, facit i hand så kan man säga att, att eh, vi fick försäkringar som inte stämde och vi fick förutsättningar för genomförandet av den här undersökningen som, som inte stämde med, med verkligheten. Eh, vi borde ha ställt mer kritiska frågor, vi borde ha varit mer mer försiktiga innan vi bestämde oss för att och, e, göra det här. På biblioteket i Lund visar Peter Jan Kask upp ett klipp ur Dagens Nyheter- där rubriken på första sidan slår fast att 40 000 ungdomar är spelberoende i Sverige. Problemet är bara att den inte bygger på någon opinionsmätning med slumpvis utvalda deltagare- utan på en frågeformulär under en sommarturné- av de som la sina svar i lådan råkade 130 anses sig vara spelmissbrukare. Utifrån det räknades procent och den hittade siffran 40 000 för hela gruppen ungdom. ungdomar. Det byggde ju på en enkät va? och det är kanske respekten för siffror, respekten för undersökningar som ligger i botten för att man accepterar det här. –trots att då underlaget är skakigt. Så att därför så kan man inte veta egentligen hur många det var– –i och med att de själva hade valt att svara på undersökningen. Spelberoendet är bara en av alla åkommor som larmats om på löpsedlarna. Peter Jan Kask konstaterar att ett favoritbegrepp i larmjournalistiken är riskökning. Den som äter mycket rött kött har si och så mycket högre risk att få cancer– kan det till exempel påstås. Ja, det är, oftast är det ju så att man pratar om en ökning av risken eh, och enbart fokuserar på det. Och då kan det ju vara kanske 30, 40, 50 procent. Och det låter ju väldigt mycket ökning av risken. Men eh, det intressantaste kanske är att veta hur stor blir den eh, allmänna risken, den generella risken efter att man tittar på den ökning. Och är det så... Att eh, sjukdomen, till exempel en cancer-sjukdom, är väldigt eh, sällan förekommande. Då spelar ju inte en ökning, även om den är 30-40-50 procent, så stor roll. Utan du är fortfarande väldigt låg risk för att drabbas av det här. Om någonting inträffar en gång på miljonen och så ökar risken 30 procent, hur ofta inträffar det då? Ja, jag är inte så snabb i huvudräkt. 1,3 ni hörde journalisten Peter Jan Kask, författare till boken Förbannade lögner, som försökte få ordning på siffrorna tillsammans med Lars Truvedson. Medierna är slut, men vi är tillbaka som vanligt nästa vecka. Vi hörs! Medierna görs av tredje statsmakten Media AB.